Egu beko argiak azaroan bizten dituzte orain. Zuk ez duzu egu begian kritika tipikorek egin nahi. Beraz, izeia Aita noel zinzilikatu etahelurlehen debaldeko energia kontsumoaz elekatu zira parekoarekin. Terraza batean xokolate beroa hartzen zinuten bitartean. Azaroaren hogeita osteko boizkeria matsistaren akako manifestaldian parte hartu zinuen zuk ere. Aliatua izan nahi zut duzu Baina baddakizu egturarazko bortizkeria horek pribilegioak eman dizkizula eta ez duzula lan askki sakona egin hoiek ukatzeko Zure zinzugetik atera diren ohuek zure egintzetan ohertzun egin harteko honik izan estezasun estezazun opopaizut Presidentziarakako bozetara aurkeztuko dela iragatzeko zeukek sareaturiko bideoa jakin Minaz ikusi duzu Iguina eragiten izu, eleka zonbat kilo pozoin diaulkitzen duen madarikatuz. Hala ere, ezin izan duzu saiestu pentsatzea, bere argudioak ez daudela inurun gurean batzuek abertzaletasuna ulerzeko duten maneratik. Mugiko reko pantairaren isladan, zure burua ikusi duzu. Mikel Laboa eta Xabierletaren eriotzen urte mugen artean kokatzen den Euskaraldiari gabeko Euskararen egunean, zer egin, zer ospatu asmatu ezinik engelditu zira. Euskaldunak gero eta gehiago izatean eiduzuzuk ere. Baina badakizu, Euskarazik astenari direnak Euskaldun zar kontsakratuen zirkuluetan integratzeko inal mikorik ez duzula egiten. Ez lagun artean ez bilkuretan. Maina lasai, korrika elduzaigulazter, itzekin. Gauk zer berri, ba gauk ere euri ari du. Abenduaren irua da egun, baina azzaitezke jadanik urte berirako zure prinzipioen zerrenda egiten.